الاي امي ورينا الله ورساله محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال لما توفي رسول الله اسلام وكان ابو بكر كفرامن كفر من العرب سبئ دق ده يهود خطراقه تبقى یهود مختلف کدن جوړول فل زمانه د رضول وحدا رسول الله صلی الله علیه و آله عبد الله ابن سغاس عنید نهت طیب کا تخطارو هغه پیته تم مفاز شن مونږ کوونو دا نه کا مې بهې زمانه د رضول وحدا د رسول الله صلی الله دین انتقال نه هاوي ولا ترى كيفا شروق له وقواعد والمخالفه على عقوق تحقيق الشروق له اني خدای شي چې غي دایوی دینو ورکړیو یم کلی نو کوم مسائله مشه اسود عن سیشو ځنه یا شي مستتفلو د زکات هونو په بیت المال ته زکات نوم کوه موږ په خلما زې تخصمو د یو تا پسای کی تین شلو خوازين مصیبت ملک مرګ پیدا شو مخلصین چې دعوی مشرب کړي کو اکل کو د راوی یان کو ته دین انا حی دین کې وکم راځي زب زين یو عجیب منظر عمر رضی الله تعالی هو وزیر ما عین ربک شریف کلچ باچا وخته استشروچی نو د وزیر د پاره نه پکارې وی کو وزیر وخت استشروچی نو باچا د پاره نه پکارې شخصی نرمی دونه جام کولوری استفرافه سره کو نیږي به کار د سیافته په میدان کې عمر رضي الله تعالی مود تحقیقاته میدان کې ونوي سیافته میدان کې وموت pano الناس حتى يقول لا اله الا الله زائد على شي او قضيات خالص دا وک چې دی پر ځ الله تعالی باندې الباصل ول نو د په صلاح باندې په خپل ځکی هیڅ څو چې دی چې کړه تغییرات نو هم مړه په پیسو چې د ځای قام د یاد واه تر نه دی بلکه د غرام د څنګه دا کوي دا نقطه باندې چدا ده سیاستونه نه دان کی عمر دا خبرو په چې رباته ساړشی په څنګه د گئیو په سره کوي خو چا وکړی کله خبره شروع کړو همات پرې پیش چې دا وکړی دا یو د امات او د جذباته ملي پر کې دا څنګه دنګه دی زکه دا دخلې منی دار فاضرا له ان قد فرح الله فدر وکړ الحق بالکل صحیح کار کوي مطابق دراوخه کولم منع مني عناق عناق نور کړی اخو ورچورغمې ته وې زکایکه خورې نهستې کله کله خلک وایي چې ټول واړه پاتې شي مې شي به عناق مر کړی خدا فوقيتن تنفذ النور هذه هو ظاهر هذا الشيء عقال <سؤال> ولو منعني عقالا او يمنع ساكن طائر وكان عقاله ابيذ صدقه على اهل صدقه في الصدقه وكان عقاله ابيذ صدقه على اهل صدقه في الصدقه صداقاتو کی دوخ پڑے چی دے دا کو صداقہ ورکون کو باندیو باندیو باندیو اگا پڑے چی ووخ دے مران دے دا قان بلچن اکل کاؤ آقا مزي دي مزي ها لګمتاه ییشی کانځه مومنو آ الاله شیری صاحب زکات ترشه دلی وی او زکات تن ورڅ کې سنتاجینو کانځه مومنا او یا کوم حقوقه منتشره چې دي دي ته حقوقه حق د تجارت حق د سائل حق د علی دل.. حق او وي او کومه وړاندې سات نه یې ستړي کوم حقوقه منتشره غته ادا کوي او یا نه غوډه دې ساتره چې دې خو زکات او خیدا کنه ممنوع نه او راتن کټوله حادثه را جمه شوې معنی روايه علي خيره ماکانه سوم سر به ديشي ده حق پاک زکات لري کړی دي حقوقه منتشرهمږي اوکو کے منتشرا حق جار دے حق سائل دے حق بل جو غریم محتاج دے وائم له کذا کاری چه ساده پټای او چتولې شي نو چتای خپل ولنسی جواز نکه سو خبر نکه عام د بزود غړو له د شانتی کوي ورنا په څنګه مخه ښوی ډیر طاقتور وې نو غاب هم یو څه هوف هم مستولې شي وزن او وزن به او غل خود د تاریخ له بندې د دې لپاره بندې شواز ان کې سو خبر نکې خود د خپل باندې شو بندلې او بړېږي اوا واکې دې ته دې پرفېکټیشن واه اما پر سر ګنجې ته او زبي وطن بيدې له سر باندې وت نخي داند اوسې نه او څوکې را پوله کینارو کیوي ها ها دا د دړې دی یادو چې بي غېر را چې دړې یا دړا ها صحابین یاد دې قسم راځي دا قسم د دوړو غوڼو ونی شي او یې به نسی دا ما په غوڼو خو مان څه بدله پي دوړو غوڼي هي کله ما مخول تم راځي کیږو دې شو یاي او دا وځي را چې پدینې کې په خزانه نو د پاسه ماري نه کوم لکه چې کنه خزانه یې لهي ماټه تایي آ سره دینې کې مسي خو نو دې کې څه دلته وی چې مې عبادت دې صاحب چې ندره سره دې هغه کان ځکنه دې کو کان دې صدا خپ په کې چې صدا په کې نيشته نه کڼش د وی او مانيفېست او قانځه او صدقه خو په دنیشي قانني شین او مسجد د شیواو کو به د سپی تهیز الله تشکې تاسو ته زکات ورکو نی چې اغه دې ما خبره ثبت شوم چې زکات تی ورکلکی نو هغه دې کان نه شاګر چې نشا تر شدله ها خامسه ساق مصرمان او اق مصرمان تا فر به دره دا پکيا ول جراي شيما مشافي امام مبحني کومن تراله ودې دوه جمهور فنيشتري دېرب سبشي ماذونا ولا شيما ذونا کم د پينزو سارون خان کوي او چري دا خمسه اولي سشي خمسۃ اوا صدقہ دا خون دي دقه شانت دا هاروس په مصنفه د رحمت با همزه کړی دي خدل ته وی درشن نور خدای ما دې ما یوبنه چې دا جوړه سپېم ما دونه خامسۃ او صدقہ پینزو وسخونه کته صدقہ نشته نورای موم دقه شانت په پنځه او ساو کتنې سړې نه په دې کې سره راکنيشتلې امامي شافي سهبم د شیوه امام يوسف سهبم و امام محمد سهبم و ولي 55 نمبر باب باب الستی مائی فامی مائی سمائی وال ماریائی ولم ير امر ابن عبد اللذيذ في العشرين قمندید ها و ایتکن ڈا سی بچہ کناوی ترمانگ تا اول پیداک اول چیک کردی ڈیپ تو سانی تا اول ویو اول تو سانی ویو ڈا با آل تفسیروں گو نمبر بابویو گو بابو لیسا ہاں ڈا دا کتا ولوي دا ابو سعيد خديری نوې چینه کانه دا کتا ولوي دې تصنګ ولوي کوم دې کانداب دېم باو کوم پټول ځه هه تاسو خو زما په دې کې 201 دنه به مې غلطه ویل 201 201 پټه نمبر ایک سو ایک یالیون؟ خا خا دخوا دو سو ایک این سو کی ماتی کرنائی کننائی کننائی کنن تا امرو لا بابن لا ارشی فیمعی اسخای من اصمی معی سما مطلقی کتانی امام ابر رحمی خمدع مسلک دین و لگر پسی بابن لیسفی مادون ابو سعيد خدیری روایت دی دی فطری ما اقل <سؤال> من خمسه او صدقہ ولافی اقل من خمسه دس ازواچت ساری دی صدقہ ولافی اقل من خمسه عمن ورثه صدقہ عمدہ و زدیدو تدیدو سنی حدیث ابو سعید خدیری ناخذ معلومات شلچ نصاب و ماخره من الارض هم شردہ ولذلك الفاظ دارو چې له په من خمسه تا صدقه انديده حال دې چې تا ما کني حديث دي دي نعمت رويد ده ما کني 55 نمبر باب کې ال تح مطلق وایي چې ما خرج من الارض يا كارجي مكه العشره توي كارجي هاں پر اراتیز مکر کی اعادتو دیل پر مکر کی انیسی عشد شرمارا قال ابو عبدالله آزاد تفسیر الاول دا محکن حدیث چرے دا قال ابو عبدالله آزاد تفسیر الاول دا روستان حدیث آزاد دا دیدو سبا کی لکل پکارو ای پکم کیاں دیدو سباید کی لکل پکارو چی آزاد دا روید دا بو سعیدی خوزی چرے توقید ده د ده اول کمچه چې د عمر پروید کراگرره ره دبن عمر پروید که مقدارنی صاحب پا ماه خرجه که نگه ره خود ایبو سعید خود ری پروید کراگرره ره خود ده دبن عمر ده که توقید پاول که یعنی حدیث ببنی عمر ده مطلق ده فی معثقت سوا و العموم الارسر و بین فی حاضع چاتو و دی روزنید ابو سعید خود روید رو رو تا اووی زیمونیل دیگا، ها وقتاه کو سود نه زیادت په یو وکړي دهو نقبله کی تک دې ته زیادت وای لکی زیادت په روي کې داهو حکم د غریب او د شعد لري انګي دغه هم حکم یې نه 15 اوسق نشته پدې کې نه د وی زیادت حکم د شاذو د غریب لري لیکن په دسي مقول کې نه لري هاغه زیادت چې پروید شهکه کیني او پروید د عیب کې دي د عامه الساعه زیادت منکر ده عادت کم زیادت وي هاغه زیادت چې پروید دا اوس کیني پروید شهکه کی وی هاغه وروسته شاذو غریب دی یو منکر شپه شاذو اغا زیادت روید سیقه کده او یو شانتی دی آورنه هم سیقه دی روستانه هم سیقه دی آغا زیادت مقبول دی اغا زیادت بیتر دی مقبول دی ابو سعید خودر ایجال کدی دام او ساق دی شیقه دی ابن عمر روید کدی دا او ساق او سیقه دی نوچه دوان او څا په څه کښونو وزي اعاده مقبولا ومفسر كم چې مفسر يوزي على المبهم هو دا را هو علو سبعه تزارا هو وروه هو دا نقل کي سيخه خلق کما روان فاجي باسن اسلام لم سدي في الكعبه وبلان قد سلی عمون په داخل د کعبه کې شوی دی او دا دیم رامت پاول باندې حاکم دی زکه دې کې زیادت څه او دعنا سبد دی فخذ قول بیلال او طریقه قول الفضلہ تدریه نو چی 70 همې صاحب دا تدریچاور کلام امام البخاری وکړ وله ټیک ده مکه و دسی مکه و برا منگا مبیجو رکو خلق حوال خوک و ساق می اغدار ملکوز کئی انزا منا انگلی دی دو سیرہ انزا منا دو سیرہ اتا چٹاک خامسا توسر شده پچیس من دو بار سیر ات دی پچیس محبولیت دالا چه مطلق و مقاید محبولیت تنک تابریم؟ حادثه یوی وحکم مطلق و مطلق لکه در چلتی بیلیت ویلی چه حادثه بیلی ویلی مطلق و لکه و محبولیت روس ته تعظیم کې دی او چر بس... دی اواز له تعظیم زړه خېبه او کډین نشته دی چې د امام جنول کې زکات دې نظام زکات ورکړل ما ریه تیارته او یو وخت یې باندې وو کوم کې په یو وخت یې باندې وو او داو کینزو وثقه دي حيبه حالات دي مصنف عليه رحمت د دې پینزو وثقو نو تایغي راته مصنف عليه رحمت دافم واحد صدقک ذکر کړي ذکر کړي په دې په څول کې ځاګه شانتې د وسوا درېنې صفات او د وسوا او امر <تصفيق> اول کی عمر اجازه کی بیا لرایا فی خمسه اوسق دیما کرښتہ خام اجازه کی بیا لرایا فی خمسه اوسق بین لرایا چھ پمے دا یا عزت کړره به را نه تفسیر به اور غتی با او غری با او تفسیر را نه را یا تفسیر را نه را یا ضرورت یې ما به لکړیږي حاریت توی ان ابن عمر کا تایا یا ان رجل سیمال النخل سړې بل کجوري یا یو یا کو ورکی حارایا چا کپنه واڅاک نه کم دي کاکه دې مزا بنا جايزا فائچه خرج جايزه باقي صدقن شتا ای څنګه وینیا اکه به مزا بنا جايزا اکه خرج جايزين اکه سجي جايزين خر <حر> جائز ده ناغا کی صداقانش ده ولی هر آیا دقا مقدار که بخلق و خرچان دور کودا بیر حدیش راجی پا ترمیزی راجی و تحمین که دارو سلسه ویلمت دارو سلسه ویلمت دارو سلسه پدغه هر کې دې پدغه کې مراعتونه جيدې دا خو خپل کوله بچاندی را یا مکه دې دا هو سودا دا څنګه هم څطا څاکل چې هم په صدقه او کراجي هم په اړه یې کرایي هم په ای مزاب نه دا خدغا چاندی هبوطی کتاب الله تشهورن کتاب الله وات حق يوم حسابه د دې کاټم د حق ورکو او نفس دې مکی خرج ذکر نه کې ما کا کتاب الله خدای نه یه امراه جيم پو lifts صداته حالی داری فى خیم لفظهم به عربه وماد کنید فوفه افد Pleaseuh 비ішم سویزا که ما اصی climb to me کلای دار 이�گی اظیاری what You rush J Everywhere اما عسل اما اصیم ساری Ish grassroots أفتر م scène اسل او دعوزازن خوبصاد ندرسید مشر صحابی دیو خلکو رد برد ویدی مال پا جمعہ که علمان دیگی او خلاح او خنان حتما نشکو لئے زکاہ او خلاح او خنان حشکو لئے زکاہ دا امیر خبر لازم دراو میه عثمانه اللهم صل علیه و سلم تبرکات اوتون اا اا عنایت عنایت تنازل او زګی یا حسن شیر وسیاب هوندا بدره پاروهم ی دېوار کا خزانی جمع کو خزانو والا پس کار وټه باندې ګرمه کاند باندې یوه مال سیناری علم دا بغمه دې شپوزه یهانم کې تدم مساله دا خاچ چا دې را کړ هان داوا ټوک غار یا دا تفصیل ته لکه نه دېم ګرځيږي تاسو او خلکو دې خبره واغومم ها ما دې او خليدي خليدي کار کومه واغومم خليدي کتان باندې صلی او ټیم پکمي او درې د نه نه د څه د پاره یو د نه د پاره دېم دمرای ته دغه د پاره دېم د ټین د خره دا نه بيګې کوه په څه د خبر ها کړه د نه د پاره دې ته د نه د پاره دې د د پاره دې ته د نه دین نه نه پکاله لیکن په او راډا کولای شي آه oh, آه right, huh? كما يليق بشانها حتى قرئ فلوت ذمر مراجي کوي خلومه فالجبل ندي حتى تشيد داغه صدقه په شان دغرماندی او استاد امام مند دي راو کال ورکان د بیل نه تل يتا ان انا الورا ابو صالح اوس په کې دا شاګذ دې نو دا سوي دې 700 ابو صالح هم راغله دې لک سو شوی تاسو په سندونو کړه مانی څوک او صدې کم ورې پاتې ای رقم دې چې په سوټ نکېږي کنان او دې لسته او ممان ما عندي منقب له ځکه چې پیسې بنای او نو فخرا کې شو متین من څوک دې نه په پیسې دې نه دې ته کی ها موت و ضرورت نشتیم موت و ضرورت نشتیم جلد احرق عزادت قارا سوکرسی اوتاویس او صوی ها ها که حبیب یا تو وینه هم مان دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه صلو خاتمه د لوایم دا هغه چې دا شانتي یم ګونه به یو شړی به کومې یو خو به ني مري دا چې د قضا خپل اولو تر څو ولودني ساو زی تي دې یالنا وال قليل من الصدقات العام و خاص شیخ و تمردا قريب متاینه کو قليل روزه اغیر بیعام کو اغیر کو شرد تمرنی کچھ خدیری عمالای قبلی قوائیم. کنانو حاملن احمد بیٹی رلو قوض و پری موزدری زه د هغه موقولاهم ریکارد دمنا دښین دا پرې باندې کوم د دې چې څنګه دا موږ سوځان تایې مرایدي خپل او دا شی په مناسبت حدیث سابقہ ماندی چې د دې هم تیر شوې شي یي لقد مرغی خود بو تو ملخ ملحنین فوز علی تنخلوب ودسی چی اسرو ام څوک من لري دا من مخه تا خبري ها صافی نشي منیا زور ساده پدې پر به حذفت یوس یامی د څوک ټنا تی وای دا سکه ما پاره ستوټي بيټو وند وی جامو وای صحن يہ څنګه ما سے محبت ی وسہ حد من ای شهی زکه د پماتب د حاجت کې د نشوحت زکه کوي مصالحہ شس نه درمره خو کوئی ندی من یو په شوه نه سي هم د سیمه تبه جمال خواخوې ضرورتونه دي وای حتی اینا ورغا چې فرقو ما حتی چی ساعده ماریتا ورسیگی او دیو سیتونه تقیمونه شوکه قد کان لیپلانت را دیمال تقیمه وستدار ورسو مال دیم زیده مستلی شسواب نرسیگی ساعده صواب خوزانه مستلید ابروست داشه بود باشد صداق باگه که سومت رسول الله صلی الله علیه و سلم په مسجدان په لګول نه چې رسول الله او رسول الله په مسجدان په لګول رسول الله څنګه تقتل نو رسول الله څنګه دا تا زکه د مارنيټي پیغمبران چاتنه کي بيدين عبدذي الله تعالی د عسقوالد داو چي دې په صداقو دا کا وايي سنکه او دا چموول ويرنګور کاو دې بیا کاه تا و دې دا په څوبې صدقې کوي زکر نحار چلے دا او علانیہ چلے دیزی کرا ہے حالات وقتل غاری فی نفسی جائزیاں ہوئے ہیں بے کل صررہ نم جائز ہے و علانیہ نم جائز ہے لیکن تو الفقراء فرخدل لکم د ته خير یو لکم خاطر په دې کې راځه او هغه انا نيچره نو هکم اجر خسته دی ولر بل لپاره ترغیب شي بل لپاره بس شي ترغیب شي راکو سړي راواندې دا څه حديث څنګه دې لپاره دې شي کله یو شي د بل لپاره ته وای وایتہ کو په جہاد کې تیر مزي الله زه راځي نه زې کې کوششو کوو وایتہ ار کې تیر و ته اپاغه تي شي چې حد باندې الله جل شانو خاصر ملته الله دې چا با الی ته عاب کوي نفس الامر تر رسیدي کنا سلامت رسیدې شو مې ودی ځکه په زور باندې چې شمبو شي کوي هاي نه به په واره کېنا سلام الله تعالی شروع نو کوشش وکړئ چې دا د کمینه لري په لوصولو فروع کېنا سلام الله تعالی رسیدي شي هغه ځنه پیړای دي زه یې نه پیجن چې زکات او کوم څه تیر وطن نه خپل نه پیجنې نو مؤتہد اتحاد لطیف خوشم موازيد سری اتحاد دی دغه خپتن دي شه نڅیو کوو ویو ها مؤتہد چې کله او تیر مځم به پریشانی او تردو هو نه پکار نا پتا تکلیف شېږي و سایو کې کی محسوس کیږي واه یزی اخنثو ها وخت ابا لیا جما له پارش د وکړی و از ما ستانه انو اخر کومه نکارا کرا خلاص حضور وکه سم کلی په رسول الله سان ترول و د خپل سمې په سره په سره جما مبارک کړو و دې وکانا دی یزی جما طار یزی چو وح جنا 500 پای موږ راکړې صدقه کوي فوزا هيندرو دین پن مچي چې دا فقرا له ورته زر علما ما چې معنا بل غریب کوم ده فاحت وها فاته بها فقال ولما اياكرت ما مخت تنيس ايش وما ورته ايش اوتا بي تراوي رسول الله صلوات الله الكمان ولش کېری شي جنان ته صدقه وینه سه صدقه او بشومانی کیږي او دا هم خيسته مقرالامه مخدار لمته انشي دامه سوکمه کړه د بشو لدا شه ور کومه او دا بزمه د میتن خارجین عالمین له خارج شي دامه نوې چې ماده بشمان دي پلار غنی دې نه غنی کو غنی نو دا صدقه وه د یزيده صاحب یې درې نل متا سینې تبګې د فشتره تلبيګې د خپل بچي دین تر نه ودی دین شې مات کوي نو ډېر په دې ورکا چې مخلوق هم محتاج ني شي چاته محتاج انشاء الله او جته نه ورګا سبق وینو هغه به علم تلهین کوي او دری ایلن پواجمانی بسوالونا پیدا هم زلتتی یا بیلن پیدا مې دې کې اجازه سیوا دی زکه اجزه زکه سیوا دی چې په دې کې دغه تا کاش ترې تمه چې وباندی او دې سندې دلا ستا لوکایتي په هم مور کې دغه دلا ستا لوکره هاریو کوبل شانتی کوي نو په اسانه کوي شي زوانی دا poderi fada khrene edi doaya wa mi baraka ali mudaraka baraka barana ko baraka namal muharir dar sanatu خال ابو موسا پاکم دی کیوئی دی دی بس رئی دی پینجشن بابو گوری تاؤسو دی دی مبحث پینجشن بابا عجو خادمی را تصدق بیامرین امری دا ہاں تاک بابو جو جدا تاستان شاں کو حوالی پایشی ورکو لندہ حدیث دیکھو رہا ہاں ور پسې وایا خو حماده په پر وې تو کوران دا غدا وی چې مجرا کوي چلی او ما کار جوړه تي ما هم ربي قائم اور متفقين ور ممم اا اا اا اا اا اا اا اا خله کو تانی کومو او اود سنه باپ مل حرز مامور شي خاديم دی زاو جادا خاديم دی زاو زاو جادا پېښوري jihad یدا یداش او سوايا ابو موسى روي تاغره تاسو لږ با موند ښه نه ماشته موسى باندې خبره دا تابع خبره غواره د هری وحفل <سؤال> اگر دی د څنګه چې دوه سموت ثاویان پاجر کړي د څنګه چې دوه اوه دا نه غینایونه ولا ویله دا غین نه غنا خپل لږه چې نفس له نیو وینا غلی وین ازره تدا کا وای کی او مضبوطی دې سوي نه اوی زیات فرانا کوي ها و من تصدق و محتاجن او اهل محتاجین او دا یو نه وی او اهل محتاجین دې حقم دې دا لګو سره روان ایو غ مننه صدقه د صدقې نه دهنه او قول دا د پولټیګ دی ونه کومه رد علیه دام رد به اعتبار اجر صعب تنفذ بالقوم ثوابه هني کېږي د دین علاوه دا اېتاب ده تقین دې ارګی رحم سره تاسو سره ویل دا لا ثلویات لفعال الناس ملي په کار د پاره په خیراتونو او او ایتَه خواندی برباتی او قال النبي صلى الله عليه وسلم انا حداوار نا چینه د اطرافه له ته سړي کې صبر باندې ودارې شي او تاسو یې دې ان لا کو نا معروفه اند صبر دادا امخته سلدې او من تصدقوا محتاجن الټه پیسې نو فالنبي كان معروف بصبر و يوصل على نفسه و لو كان بخصاصا درين منشرة لك فعلا بالركر حين تصدق بمعجيه دارق من صارهم و رقيا صاروا محاجرين محاجرين هؤلاء فروسة كتاب الجهاد كتاب صغيرا باربانا و لحن نبي الله عليه وسلم اذا حد مالا حد چایئے پا صحیم اصلاح پر نظر اکر کئی پا و آخر در صلاح کی مسحنی بدا جکر کرای لئے فلی اصلا جائی از اموالا ناز برندتی صداقا دا بانی بناکے وقال کابنی مالک واقعید کابنی مالک برای شیرہ پا و صلاح ست اللجین اقلی پو منعقبو کی برای شیرہ دیب باکی پایتی شروعونو رسول اللہ اسلام من مشورت طلب کولا اذا طول <سؤال> باق فضاقكما ان من توبتان اقلا من ماري صداقتن اللہ اللہ رسید ومشوری طلب قولا خواهد. رسول اللہ اطلاح مشہد و اقلاح مسک علیه بعد مارک و اخیر لکا محارف ان نمونس و قسام اللذی ابب شعب و ارغب دمائشونا نور و صداقكما خواهد. ماما ايمان تاو ميلان ماو کوالو وم د دې شوارې سم کوئ چې تاسو پیښی؟ خو دې شان خراج دي چې ما حاول دی وایم په روړم د د استاد شګ مالر ته جا خدي را وړه. توس ما بدنام نه نه چې د دې دي کنه ترغیب او ملکوې یعقیدې خراب او ته زکه دننه خلکو نه مخدد مستکهږي او روان شو ودي زانځل کې علم ته د مړ زمید د زلنوي او زنګ ورته خا دې کنه یعنی د دم لمنکر نیما اني راځي دې تاسو لپاره ترغيب قوي خدشې مکه وي چې دا امي ستاسو رواني او مخدد مستکهږي او او هغه وخت از باندې ورته یو په دې چې وسکې چې یو وخت اما په خپل کوتا په مريضاني خو چې رښتې مريضاني ولا چم مخوي دوه هم مخوي زه راغې کوتا ځان نشم غوښنه پیسې ورکوې او ته سخته وې تا وسکه خوشالدارې اما د په چهره کې غم غټوب پیدا وشو د هم پیدا وشلی نه بېما خپله معنا ته په څیر کوئی تفصیل او تاسو دا ګټه اخلي په جاور کې څه تاسو ماتره کو دي نه چاږي بیا خو حاجه دی وایي یو تکړه نه ودی دوه کو درې تکړه او درې ا دې نه په یوه معنا ښه ځاو کوي ها کمپاريټیو اجدي نه چاره ماته کو دی په کمپاريټیو نه چاره او یو دې شي هغه دا نه کوي څه ونه دا ایزان نه چاندی ته کار ورولې ده نو اخره نن وکړم نه د موثممن موثممن خو دي کنه ها لاري موثم تو خړې مو سره خو مونږ نه خو مونږ ته کې نه دا مو نو خو خدای څه نور دیو که څه محتاجې ماته سقول ځکه تاسو کومه مخه دې دا هغه پارا پرتی دی اوسم څه دیو زړه لپاره فنتوتی الله پاک یې وکړا نو یا ها هم هغه کله چې دا وسه و دې شوه دې مکه فري شو ها منل با كون تو اتحنث ها ولا شيء حديثه دولك وصه ها ها هو كله تي كانه قل دي تورك باو كل يوم ودي كانت يعني يومين يعني قال دعا که ملائکا دعا که ملائکا دعا مcreatار میگال ترجم. مقدوم و مبدعن تم resolون ومن خاطر مباشر برivia. اطلبان از سوردان الكم استزار 식ن وحرPER لمتو ماضحِ یہ الاجنمع شخص